Bistandena, hautezkundek, hartuko dutela Toki Zabalena Behi emanaldi juntan Eta hori baino lehen Bereala, berbada, behako labur bat Aroari jone Mementuan iguzkiari dela, altxatzen Zeruzola horretan, lano, txu, frango Fresko ere, bi gradotan Eta gune kakarroina Bainan, miarritzeko aroik ertzaile horiek Aro, euritsu bat ikusten dute gaurkoan ere bai Ama, bi amara ugradoko Temperaturekin Eta baiona, usteitze, bai eta mauleko bosen emaitzak ditugu berezikiago behatuko berri xailontan, goazen lehenik baionak alderat bedeala Henri Etxeto Lehen, sozialista, Jean René Etxegarai zentrokoa eh, bigeren Silvi Durrut hidugarren eta hautezkundetako sorpresa baionan Jean-Claude Hiliartek, eh, baiona 2008, euneko eh, Amarra gainditu dutela, askentokian gelditu da, ser genogez, muturrekoa, horrek barkaturu, horrek aukera desberdinak emaiten ditu, bigarren itzuliaren zat, orai bai entzoten dugu intza argieta, bai honako bilduma egiteena. Angi sondaietan baino emaitza apalagoa lortu du, bainan ala ere lentokian gelditzen da bozen euneko geitamabos kakotxo geita seiarekin. Bigarren erran bezala Jan Jone etxegarai euneko geitalau kakotxlaro geita, geita emezortziarekin eta hirugarren Silvi Durruti uste baino boska gehiagorekin euneko emezortzi kakotx berrogoita lortu baitu. Jan Klodidi artekere emaiten zizkioten baino emaitza hobeak lortu ditu euneko amarkakotxo geita marrarekin eta bigarren itzulirako beraz aukera desberdinak agurtzen dira Etxeto sozialistak bozka gehien lorturik ere etxegarai eta diruti elkartzen badira nagusitzen zaizkio zer dion hortaz galdegin diogu anji etxetori Oui ça avoir mais si vous faites les additions le total des voix de gauche est quand même supérieur aussi au total des des de droite certes pas de, pas de beaucoup mais c'est important et en ce qui concerne notre liste, nous avons quand même 1000 voix ça c'est quand même important de plus que euh, que monsieur etxegarai. Sylvie urriti bigarren itzulian mantenduko balitz beste aukera bat litzateke ere janjone txegara ientzata bertzaleekin joaitea. Eaia danik elgarrik usiduten galdegin Jai deja rencontre efectivment uh, M. Iriar a, a, a de repriz, non pa por negoziakoak zozua, men por deja uh, etro dans un situazion de pouvoir konetro les posizions desonez desotres, notaman sur les elements de program. Ensuite pour le reste bien évidemment il fallait que les uns et les euh, le de de Eta azkenik ea bigarren itzulia nola ikusten duten galdegin diogu San Clot Iriart berari. Le nubatsa da guk berdugula finka torenik seregin nai dugun. Hala badira hipotesi desberdinak egia da uniko ama gainitzen delarik ba beste posibilitate horre aurkezten dira, ez? Enta baitugu horre mantentitziko posibilitatea. Hori berdugu denen artean uh, estabailatu ikusi serdiren uh, tsuta beste na uh, antailak eta eta eta gehiengoa finkatuko da uh, ala, postura baten alde ni banuki preferentzia pertsonala hori jakinazik odiet lehenik ene ene lagunea Cartaguziak dira ikusi behar orain nola nahasten diren Eta Angelun ere ikusi beharko kartak nola nashiko diren, Angelun errandezagun oraiko ausapez den Jean Spilondo socialista bisiki mea dela, espaitu euneko ogoita ama sei kakotx lau baizik egin bere parian uen peko clodo olivek euneko berroita lau kakotx sei egin dularik serra alianzateako den Angelutik ikusi beharko onduko horretan Auzoeian niarritzen kasik sorpresalik gabe, Max Brizonek lehen postua eskuratu du, ebo zen ehuneko hogeita hiru eginzak zentrukoak eguneko ha zazpi pasa eta lafit sozialistk ehuneko ha sei ez arrasa ha zazpi, sorpresa gibiletik dinda behar badaarritzen orotarat lauzerren da aurkezten alko baiitera bigeren itzulianana.zeninnkrik eskuindargaak hamal hau egin baitu, tarditzeeka hamarkako seia aukera hori izanen dute, beraz, eta Bigeren Itzuliko alianzak zabalak gertadaitezke miarritzen baina nor, norekin bizikizaila asmatzea gaur eta biarko negoziak eta gauzak arrituko dituzte miarritzen ere Koitxe esen arro sozialistak irabazidio lehia batzit zala bergiri endaian, ora jarteko endaiko hau zapesari, esen arro euneko goita masoiterdi zala berrik euneko zorzi, kasiko goita behatzi Richard Beitia, haintzineko leg egintzaldia nazalabigirekin zenak bere taldea osatu eta jeuneko amabikako soxi egiten du hain hitz ez gehiago esperonzuela berak aitortu dauku eta ikusiko zer dira beratuko duen bigerren itzulirko eta endaia biltzen taldea bertzaleak ere emaitza bertsua egindu, jeuneko amabik terdi pasatuz abertzalek laugerren indarra izanik ere bigerren itzulirako gakua direla, aitortu dute kotia ezen arolen itzuliko irabazilak eta baita ere, e, diametik e, Sala America Uruñako emaitzeri begira orai, Odildo Kogal oraiiko hauza peza lehen bostkatuena izan da, euneko goita malauter dieginez, eta bigerren ateazen da, Daniel Pulu hau ere eskuintiaga, euneko goita sei, irugerren Filip Aramendiren zerrenda abertzaleak eta Jono Lazala, sozialista laugarrena ateratzen da, eta usteitzen behaz erriari entesagiten orai alde batetik, da dominik lez bat zega orko hausapesak e, zela irugaren tokia baizik arzen, irugaren ateratzen da ustalitzen euneko goita bat ekin egiten du eta ustaitzen ustaitze bai listako listako abertzaleak du bosa ilabazten edo ditu bosaak ilabazten Bruno Carrero buru abertzale listak euneko goita amazazpi kashiko oita barratu, euneko goita amazazpi kashiko goita emezorzi egin baitu, bigarren itzuliak interesa izanen du, zenta gaur egungo kontseilotik ateladen Jean-Claude Saint-Jeanek euneko goita sorzi egin baitu eta unionago sekoek euneko amabi, lista abertzaleak jakiterat emanen du, bigaren itzuli dako alianzarik e, tzutela eginen ala, behar zertengiren hor abertzaleak nagusi ustaritzen Bruno Carrerikin lehen itzuli untan Itxasun kambiamenik ezta izanen, Roge Gamoi oraiarteko hauzapezak lehenitzulian irabaziditu bozak, egoneko berroita amar kakotxorzi egiten du, Jean Paul irrikenen listak egiten du egoneko goita sei kakotxelau, eta i abertzalenak, i dugerrenak egoneko emeetzi kakotxelau egiten du itxasuko errian. Goazan, zina or basena fagorate joan ez eta Basxena fagoana kanbiamen nika handiena, behar bada baiguritik heldu dela ergan ditaike, aldaketa handia hogeita haala urteuntan nai zen tendentzia Jean baptiste Baptist Lamberrekorai hartki ordezkatzen zuena, baztertua izan baita hainzina baiguri Jean Michel Kokergarten zerrendak ereman du hauteskunde hau, Larogei bat bozez nagusituz sei hota amos eta bosteunta hogeita xuxen erraiteko entzun ditzagun iardokipenak eta lehenik irabazilearenak Jean-Michel, koskarat uh, gole mikroana Be, Bizi iki kontengira, biztanda uh, tink ezen, uh, presuenean diak duan itz uh, minutaz hor. ez jakinki uh, irabazilegin ondar mementu hartio ongira dudan, baina uh, bon, uh, garaipen eder bat da alare uh, bizi iki kontengiz eta ekipa motivatia zen eta kanpaina eder bat eman du eta arai araizuei uh, be dena kisigrafite lanian arae jean-michel coscaratte uh, laburki, bourqui benen chez uh, eta lusa raggo lusa chiago ensonendo una nonocomintetan jean-michel coscaratte gois beriko gomita izanena baita sur bost bosse goiti, eta sur bossac gallo di tuo dramattiste uh, lamberene iardo kipena uh, en son de sagona barda hartu hau Ba eta ba, baiuriko eta bosa galdutu gune listak, abainan zen hau zu, baiurierrek eta hautatu dute, e, hobekia hasi mandu da beste lista egilan, eta ara, e, nik ez dut beste egertan al. Agian eta go usten guztiak eta itzeman guztiak eginean duzte, jendeak konten izan da. Pe, badak ehtena luzuz, zenako nola esplikatzen duzu, Galtzi hori? Hori ez da irakaztea, sentatu guk guhonez ta izan gira uh, planta lanean denerbeatu eta denerta deneka eta gero ez ta kit, uh, ze gain hasin hori istut ez dut hori, ez utuz espikatzen ala. Konzelari ordi general dira ordiena elgar lanean ariko sirela ohaiko kontseilu bergiekin. Ba, ba, kontzire general-minister biztanda beha eta izan, oaiko kontzirelari berreikin lanian, zendareke behaute, ukaiunte, doaik abe, ene beha ega, zoz tiratzeko eta kontzire Na batzit, Lamber, jamatizte Lamber, Mintzo, berxena farroko lugallean izan den beste kambiamen azpimara gribatere aieran gertatu dena dudaligabe, zampolo bazterre txole jerteko hau zabezza baztertu ezan baita, eta argino, gaztan bidek daraman zerrenda, nagusitu baita, aierako, boska horietan beste eskualdetan zer ote dugun, garazin kantona menduan orokorki zirritaik amabitan allaketarik ezta izanen, doni bane garazin egin agusian, Alfonso Hidia goraiko hau zapesaren zerrendan ausitu da, bozean euneko jorgoita sei ekin, eta atik lehen aldikotz, opozizion eko listatik ukanen ditu, bi auta gai, edo ez, bi autetxi horai alakamera baita, biga zerrendatik, biga, xartzen baitira, eta bestalde, ioldiko kantonamenduan zerregan ioldiko kantonamendutik, iz Charine je vous aviez Lacoste ou ça pèse ça dans la liste aux choix pas ça tout de là ne reste aux positions Jean-Pierre Vignaud donne est quoi ou ça pèse Amikuzen, ez da jauz egina oraino, amikuzen rigeienetan kontseilokoak autratuak izan dira baina ez da jauz egina donapaleun susen reiteko, bigarren itzuli bat beharko da, lehen aldikotz zanzak lustu dudinek ez du geiengo osuak 10, bozen eguneko berroita behatzi kako sorsi egiten du charla mazondoren zerrendak eguneko goita amost kako sosei eta abertzalek Stefani Rolaaren listak eguneko egiten dute, bigarren itzulirako hauen esku izanen da emaitza ikusiko ea izan endenez mazondo eta igolaren arteko loturalik edo alianzarik horrek eh, mehatxa bailezake lustu dudinen alkia amikusan beti frango begistatuazen beste herri batzen edudarigabe lukuse, lukuse altzu martan berri zelebartelemi agerrek bela hausap ezkargua segituko du bela zerrendatik zuzenki behatzi pasatu dira, jan marri etxeguriren zerrendatik aldiz ez da uh, pasatu, ikusen aipatzeko ere amenduzeko herria eh, hor berizitasuna ilu zerrenda ziren eta biga amekauta geikin beste bat zazpirekin eh, aipatu behar dena ziren ez baita eh, bat baizik pasatu Arno Mandagren ingistako bat baizik ez baita pasatu eta kontxeilu lari geien geienen autatzeko berriz bozkatu beharkudute, elbudene gandian una bat sena farroko, joan gaiteen orai eta eh, sibilok alderat sibiloko herri eko bosetan iru irietan bigarren itzuli bat izanen da maulen, xarriko tapian eta lagainen maulen, lau zerrenda baziren michele txebestek egiten du euneko berroita bat pasa bigarren atalazen da lua labado komunista euneko oita amekarekin maties davan sozialistak euneko ama iru eta beinatelke gerrai ezkerkoa berzale zerrendak euneko ama iru baita ere, michele txebest daiko hausapesak du bos geien alortu erran bezala bimila eta zorsiko emaitza bera egiten. Dendu, eta bere jardukipena, altsuko emaitzetik, zoinden behar dizagun, Michele Chebest. Bimu eta sortzian hiu eta eguneko berruita bia genin lehen utzulian. Hor, lau zerrenda badia eta berri ze eguneko berruita bia egiten dugu. Guetako zinez azkartu gia, pentsatzen dut jaleike. Zazpia ingaiteko hai, beste gizaz dateke pre-fosta, oso botzik goaldetik eta nous notons que michel lechevet fait 42 comme en 2008 et nous notons que les diverses tendances de gauche font 58 comme en 2008 la liste arrive en tête de gauche doit recevoir sur la base de la discipline républicaine le soutien des autres listes de gauche. Alors